Cret je pobudio čovjeka koji uzima znanje kod učenjaka u samoj tome gradu i jednom pokriju. Rijetni slučaj. Čito je posto. U zadnje vrijeme sam vidio da to postoji. A vjerujem da ste to uvijek primijetili. On tako uvijek. Uh. Ne ima tu spornosti. A sporno jeste kada se to smatra sumnetom. Kada braća koja se predana vjeri to smatrajući ime sunneto çono hadithima kwayisana Dakle, kada insam smaka da je to sumjeto, e onda se moramo uješati u to. Bola mu neku progovoriti i mora se tam da sele malo šta pojasni. Imam Buhari u svome sahivu navodila opostanik sa Allahovima u kosu koja mu se spuštila između ušiju i Aminan. Rivali terorostom Buhari. Kod imama muslima takođe su hadihi da ima kosu do polovice ušivu. Ko Mandatir Mirdi je i ostalih kod svih, kod autora, hadijski zbir, ki ćete rađut, ovaj posljednik s.a.v. u imao dužu kosu. Kod njegove ta buda je rivajet jedan, da je došao vajdebnu pažer, Allahom posljedniku s.a.v. u njegove srede, kaže, došao sam dugom kosom, pa mi je rekao nešto, nije razumio, pa sam se, kaže, vratio i ošišao se. Pa mu rekao, pa sam misao sam nakon toga, nisam ti, kaže, to narijedio, nisam ti zabralio da imaš drugu kosu, ali kaže, o šta, ovo je, kaže, bolje. I mani na višejbu u svemu savjetu, u pogleda, je naveo tamo oni koji su smakrali popuđeni i kose. Između toga naveo je rivaje, i naveo je Rivaje da je omer na golazi znao, kaže, postaviti za vrijeme džume dva čuvara na vrata džamije u petkom, da koko doliđe da mušiša i kosu koju ljudi bi odliđi se. Dobro kako sa sve ovo pomijeliti i uskladiti, jel tako? Postoji nešto što se zove suneti koje su, tako zove, znači, herkije. Nešto što sad će im je Allah posljednik stvore da Laha će dešano I nešto što se ne smatra, sunetom je i badeta, zašto postoji nagrada. Kako je sjedio, kako je spavao, primjerno. kako je vodao po ravnom, kako se je borio, to su tzv. suneni za koje nema niti nagrade, niti kazne. Ako ti budeš koračao kao što koračava poslanih salobavljeva se. Sa da koračaš kroz tom koračao, kaže kada bi hodao, hodao bi, kaže, popom čovjeka koji ide izbrdu. Takav bi njegov korak bio. Zamisla čovjek doži i kaže, a ću hodao, ovoj sureti, ovoj sureti, ja ću ovako da hodam ovoj suret i ovoj suret, i ja ću bit biti namjerno kod odlađe, rešavno. Nikom to nije nekoličenjak. Također se smatra, u ljubo ulazi i pušta niko se. I ovaj govor nije moj govor, pa ću. Ovo je govor, recimo, ministrinog šeha Ufemina. I ovo ovaj je govor šeha Džibrina. Ovo je govor šeha, mu neđite i ostalih koji su izdali fetve, a pripada hamelijskom fetve. Zbog će ovo navori. Zato što jedini koji smatraju puštanje kose sunnetom, jesu hamelije. I to jedna dio hamelijski učenja. Svi ostalih kaju šta? Adet ili običaj. Adet ili običaj. Naprosi, kada govoro islamski čegazi. Kažu da je adet araba mušljika bio da su imali duge kose. Mušljici su vraćao, moja draga, prije islama, ima duge kose. Širi koji su došli ili stihovi, pjesništvo, džahilijeta, ko čita i ko ih čitava naće tamo da dolazi medhu, ili Hvaljenje puštanja kosije kod muškarca. Tako ta znam, želu, žele žel, i mi. Predislamsko u pjesništvu. O da je društvo araba pa tada nosilo štadu. Muškarci, smatalo se vrijednim da muškarac nosi dugu kosu. Islamsko čenjaci vraćaju omen rano tefsinskim i hadijskim znanostima. Kada dođe do pragmatičnosti i razlomiraju nekoga teksta, znate da se čisto vraćaju gdje? Na džahirijetsko pjesništvo. Dođe mu problem svata ta neotređena riječ iz Korana ili otređena riječ iz hadijita, vraćaju se našla džahirijet. Odnosno, pjesništvo koje je bilo razvijeno u džahirijetu. a su bili poznati po to. Zbog čega? Da bi određeni pjesnik tu riječ iz Kur'ana, koja se na u Kur'anu, on je opisao tamo neko nekoliko riječi. Pa bi onda šta znači ova riječ u Kur'anu. Očekaj, je Kur'anu, ja na čistojom jeziku. Pjesnišće predislamsko je bilo bogato aramskim jezikom. I dan danas ćete naći u knjigama Fekha i Usula i tevzina i komentarisanja ljeda. Kada nejasne riječi šta, znači kaže, kao što kaže, kaže predislavski pjesnik, pa taj, taj, da spomenu, da spomenu, kaže u stihu tome i tome, opisuju određen riječ, njeno znači. Kak Bibl Ešlef, kako stoji Bukhari, koji ga je pjelao stihove protiv poslanika Mohameda Sadoblahu sa Meneva Selemeni? Židov. Židov. Pa je posebnih sadovoljio sredenu narijedio šta je njegovo ubistvo. Kaže, meni kak, ma koda će kak, ruži da ga se javljaju, je jedan rekao, imam ja. Mami, mesle, ja sam dalim. Ako se sjeća ovaj neko, neko ove priče, kako su ga na mamu ne gubiju, otišli su mi, rekao, ovaj nešto govori, pa mi smo došli, ne znamo šta će biti, došli smo, treba smo od tebe rane, uzvi zalobe, nešto, kaži Danjke, vaše žene, vaš ljudcu, kaj ti si časta? Na kraju su pristan na oružje, na mudresu, u zalog, oružje. Dogovorili se u muslimariju, kaže kad mi ja budem pomirisao kosu drugi puta, vi ga sad nežežnite, kosu. Pa je izašao kad su ga noću, kaže namaštene kose, lijepe kose, je bio poznat po tome. Miriješ li ove kose, najbolje mirije se koristi, tako dalje. Znači, čak žinovi su šta osim kose, nisu osim, puštali su kose. Ista su učenjaci, čak značiš je u temi. Čak dakle, i da peći džibril koji su haberije vraćali. Ovo smatra činjene običaji mi kaže ni od suneta za koji će se biti nagrađen. Ni od suneta za koji ćeš biti nagrađen. Napotiše Hudajmiin kada ga upitanu, njemu feta ma posti feta, evo je tu kodne. O ovo kaže nam se ne bas me da će kaže pusti. Ali se kaže ne smije dogoditi da se poistovijeti sa grešnicima. Da to ljubo puštanje kose bude šta? Poistovjećivanje sa onima koji su oko tebe. Grešnici, muzičavi, kranici, zinalučavi koji imaju druge kose. Ne smiješ se te dogoditi tebi da ti budeš znači, poput njih i opozorava na u stvari. Opozorava na šta? Na u stvari. Društvo koje mi želimo kako je bračovat? Konosi ko se. sebi. Društvo u kojoj mi živimo ovdje. Okay. Roker, ne ne, ne, ne, društvo, vrno društvo. Muzričani, Roker i ostane. Nije ovo samo govor, načo ovo šehovu fejmina. Nije ovo samo govor šehovu fejmina. Ne. Kad se rad neka mesela pa mora se decidno istražiti, štitati i, znači, tražati. O ovome govorio, حافظ عبد البر من اطباء الصومال التمحيين وسميتهم 680 استمع كاجا اون ناشه رييمه وبون غور التمحيين 680 استمع تمحيين جس كومنتار موتد مالك ما مالكوي مالكيسكي وتشها مذهبا مالكيسكي ايمانو متا كولكو بروتا سوغور ناود امام حافظ عبد البر سميت جل الجامع ما نشي تنسى Ne možemo niko perati što bi rekli mi odbit, da kaže nikako treba. On kaže naše vrijeme, živiju u 5. hitljskom stoljeću, duge kose nose najgora otpad. Najgora otpad. A kaže učenjaci nose kratke kose i to je, kaže, postalo znam prepoznakljivosti učeni. Dobro, zašto? Ako isunet nemoguće da učenjaci da kazu nećemo. daj, Nećemo, nas su duge kose. Zato onamo što kaže, zato što kaže duge kose u našem društvu tada su doznali koji su A kaže Rasul poslan Sallem, men tashabbi bikum minhu. Kose selekim narodom po istoriji taj grupa da kome? Njima. Razumijete? Razumite? Sto kad sučenjaci su kažu i kose pušta, kose rekli, jo? S.A. nekom naredio to da ugazio. Naput će kaži puštajte brade kada ja, brkole. U ovom slučaju tamavim da svi četnici puste brade i mi ćemo pusiti. Zbog čega? Jer je rekao Allah u posljednici S.A. nekome puštajte brade. Narjima. Međutim nima haditha da kaže Allah u posljednici puštajte Niti da je preporučio to. Niti je šutom odobio da je neko došao Allah u posljednici da pustiti pa da je šutom islamski učenjaci, kada govore o ovome, kažu da je to običaj koji pripada običajom narodu. Tako zvani sunenu helokije nije sunenu Eibade. S toga nepravilno jeste šta? Da se ovo sada uzima i da se smatra sumljetom. Prije tri godine nikom ovo Neko je izdao i sada svi jedan put razpiju muštaje kose vraćaju. Valaj da ređite. Druga stvar, ono što sam ja vidio od učenjaka koji imaju dugu kosu vraćao, krili su je. Pokrivačem određenim, da li imanijom, dali li maromom, da li kako su krili. Nisu je pokazivali javnom, demonstrirali ulicom. Nije to nisam učenjaka vidio, ja nisam vidio da voda bologla sa dugom kosom vraći. Ako bi imao turban stavi, ili maragost stavi, ili stavi kap, prikljivaj. Međutim, ne. Posjetio me neki dar jedan, jedan sam ga prepoznuo. Duga kosa, ali maša, Allah. Braćo, Allah mi je sve dok ne zna šartove, šta je šart namaza, šta je ruk namaza, šta su svojstva namaza. Daj ljubom! Ja Daj ljubom, ja kako on kavi za sebe. Ne zna šta je ruk namaza, šta je šart namaza. A je, svojstvo namaza. A kada im ja vidim koji to je, je živijeko. O, o, o, o, o ovim stvarima treba da se odi računa. Ako neko kavi sunnet mnetvo, laj, se nam sa dokazom. Inače... Braćo, ovo me posjeti odmah نا زليلوا سكاسبيليجو طبقات الحنابل وجلو في سدره تبيوغرافيا حنابلس منك دا ستمو نمادي بما احمدو شوكو ابن هانيا يريكا دوشو سنكتب وفريميرو كاجي I kaže sakri, da što sam kakotila, sakri tri dana. Zbog teškoća, ne znam, nijes stanje nikakve. Nije to što kakotila, sakri tri dana. Što tri dana? Zato što je kaže Allah, pa svekih saotlaovalio sreme, kada je čitio, kaže, Hidžu iz Mekije u Medinu, sakrio se u pećini tri dana, pa rastao za Medinu. I došao sam kao da praktikam ja taj sumet. Svatate? Ovo ko ima znanje ima podlog, ona kaže, ovo je baltil. Da ne tražiš, ima taj rivaje cene, da nema. Taj gust, da na nema. Da ima nanaske, nema. Odmah ima kaže, ovo je baltil. Međutim neki neka, oooo, kaže kako ima Mahmet, stopi stopiti osjeć da praktikuje sundet. Laži, baltil. Zbog čega? Je li to radi buddaka? Je li to Je li to radi, radi Oshami, braćom? Kuntum hajlometinu hrđeti, ne, najboljeg raca koja sam se pojavlja u Janu. Jer so oni tri dana išli krivi po pećinama Do upotprije taj zume. Nije niko. Lažna imama Ahmeda. Lažna je I zatim istražuješ lanas, lanas, ne imam nike lanca. Neko se dosjetio pa ubacio. Ko se danas zašličavaju, pa u našu vjeru sva što ubacuju. Dosjeti se pa napiši, podbaciti. Pa dođe neko pa na to ispiti. Kretni. Što znači sad, ne nam je šta, sad i mi tražimo neke špilje gore, hajde mu potpuniti taj sunet. I onda kaže nam Ahmed, kao što je kaže popunjavanje suneta, kažu, ulašiti sabad, kad je ti lijepo, tako se kaže, treba u potpuniti sunet, kad je tešo. Nakon ovoga događaja. Sad nije malo teškoće, hajde u tri nameniku pesme se zavučili. Hrvati sunet. Hrvati nije stvara u ome, Allahin je. Allahin. Ono što je vah poslanik savoglavao valjeva seleme na rezi da se radi, radi. Ono što je vah poslanik savseleme odoblio ili preporučio ili prešutio, sve to spada. Međutim, mora se razlikovati šta je to od osobina koje ne spada u obavezne radnjene, ne i se sunio tom i osobine koji su dio prakse ili običaj toga na. Druga stvar isto tako je imam se as se kaže da kada prošao hadis da Allahu posali sallallahu alajhi wa sallam kada je izašao ihlanjao u etaz znate šta je iza kadu rekao na umra na hadž se taj izad donje dio kao haljina tamo škarci i obrtac pa je kaže isa šubat da doni mi bagda doni mi bagda pa izašao kaže došo da kanja kaže iza kaže u etachu pa su govorili kaže šta je mamu kaže zar hoćete nam pa su morali kaže pa što je hadis da va poslanik sallallahu alajhi Glanjavo, Izaru, Vrtač, peht je to upotpunije. Znači, tada je tome narodu bilo čudno. Da neko dovolju to je odeće i to klanja, tako? Da je bilo u Jemenu, ništa nije bilo čudno. Očekaj, zato što u Jemenu si to nosi. Dan danas. U Jemenu peht je konošen Izaru. Međutim, u Ekritu danas, ne toga. U Saudiji danas malo. Pogotovo da moramo u ovim zemljama, arapskim. Izaru se od tohovo nikako nosi. Dio kmani šanjele samo okolo da se stavite. Jel mi razumijete? Znači, postoje stvari gdje se nešto usabilnilo, a u drugome pokraju nije se nešto usabilnilo. I postaje ljudima čudno. O tome treba da se vodi računa, pogotovo popitati u ovoj meseli, ako se smatra sunetom. Ako neko kaže, pa nije to ja onako radim. Da zadovoljim svoje strasti, tezaka laha i displeksija. A kaže da je to sunet, i da se s tim dičiš, a u lahi vraću okola mesela, nije tek tako laka da je svakomore pojedeći. Nećemo plao, eto onaj od od ušit svoj dan sa kasno. Samo ćemo otvoriti sada onti onaj koja je trebala da bude početak. A to je, znači moja draga, uzimanje znanja iz knjiga. Uzimanje znanja iz knjiga bez da se prati na učenje, on da se Nači onega uzme senim se. i ko da se izgrađen vrati i druge podučava. I naudih nubata يسو تقو وكومنتارو بخالبنا بصحيحا حديثو تقوزي فيه ذلك والله والسلام صلى الله عليه وسلم رحمة الفتنة ميز الله أوليائه كلا سيناس بصرا نكاج الفتنة ميز الله أوليائه الله جلشانه دا اوشي مرده ويشتيد شديس وليكو يسو بيس budu prepoznatljivu. Hmm? Budu prepoznatljivu znači? u fitnama i smutnama i nevedim. Šta ovo znači? U hadithu ja nisam našel, ono navodi Hachiz ibn Hađjaran i kaže koga navodi i djelo spominje, ale navodi nisam ga moju premačel, tog djelo nema. Međutim ono što je pozna to, popita mi Fethul Barre Hachiz ibn Hađjara, jestli akom spomeni i ne kaže slavljeno, ne kritisira taj hadid, taj hadid, islamski učenjaci ima stepen prolaznosti. Ima stepen prolaznosti. Hasenak kako kaže. Nije ga, sam ga spomenuo, nije neko vjero dostao, nije neko nije vjero dostao, nije neko dosta. lažan, nije laža, neko izmišljeno. Nije se znači osvrnu na njega. Međutim, islamski učenjaci oko ovoga hadid mnogo ovo spomenu i govori. Kada se vas prostora hitne i kada se radnože i smutnje ne redi, Allah subhanahu wa ta'la učini određenu skupinu da bude prepoznatljiva. Ma i gdje Prepoznatljiva ne po izgledu. Ne mora značit. Prepoznatljiva po onome što ćemo mi da spominu. Prepoznatljiva, po onome što ćemo spominati, evo, inša, možda nešto novo večeras, a zatim ćemo nastaviti drugi put. Da bi bilo te prepoznatljive skupine, Da bi bio te skupine koje je prepoznatne, nevinovno je braćo da insan posjedio šta? Znanje. Nevinovno. Međutim, to znanje braćo, nevinovno je da mora insan da nađe kod učenjaka. Mora. Zato kažu, pogotovo u današnjem vremenu, nema većeg belaja nego što je kada dok učilo se u u kojoj mi živimo da su mani ljudi počeli da znanja uzimaju sa interneta. Šarijatsko znanje. A da su određene daljeli, počeli da uzimaju znanje ne pred šeho, od šehova i učenjaka, nego odakle od iz knjiga. Vamo svime, tako kažem, pogodba znači današnje vrijeme, Mladiće koji sa interneta skidaju znanje. Ovo govori, braću, učenjaci u oralskom svijetu. Mladići koji sa interneta skidaju sebi djercove. Mladići koji sa interneta i djevojke. Mladi ljudi i bračni parovi. I koji sa interneta sebi skidaju određe šlankove i fetve. Bez spoznaje i bez posjedovanja znanja da može razcijepiti razliku od onoga što tako treba i ne već to Nego traži ono što ovode mu paše i onda samo upiše tamo onaj u fetvu i izbaca. I tako što ima stranicu na koju samo iđe, nije će na svaku. Tako što stranica. Ima i dvije samo na pet stranica, ima i samo sa dvih pet stranica, on skida, letke, skida sebi štampače, letke, skida sebi štampače, nije gotovo. Ne sa ljudima. I druga stvar, oni koji imaju, spoznaju određeni, međutim, bazirali su se na šta? Na knjige. Bazirali su se na knjige. Ja vraću znam za jedan, dvojicu sigurno. Za dva sigurno. Od Bosanskih Dalija. Koji, što bi rekli mi, najviše govore o, o, o ovim teškim pitanjima. Najviši. Za trećeg ne znam i ne Ali za odvojicu znam da nisu pe šehoj među mjacima sjedili. Za odvojicu znam. Naprotir, fakultete su so završili. Jedan je završio fakultet praćo gdje nema predavanja njega. Jedan fakultet znači gdje samo knjige udmiješ. Upišer se, platiš. Određeni broj para u pisu sebi semestra predmete dobiješ nije kasete i kući. Ispit imaš za tri mjeseca, primjerice. Pripremaš ispite. Nekad možda imaš termin sa sa tim profesorom da odeš, ne znam je negdje tamo kancelarija, pa bude. Nema nite nema niti učionice da se nađu učionice. Zašto taj fakultet. I on sad govori o u mjesecima. I šejh Znači, zbroćio je s fakulte na ovaj način. Niti je znači, učio kod ovi, što bi rekli profesor na fakultetu, kako treba. Niti je hodao da bi išao kod učenjaka učio, jer ja znam koji sam imao određeno tamo gdje on živi. Odakle uzim za njima. Drugi koji je me rekao, kaže, jel, mesele, nisam učio na, kad sam bio tamo uopisnom ja svijetu. Završio fakult, jer je došao. Dobro, dakle je on se uzao? To znam. Niti je imao učenjaka u ovo učenjaka i sedio konjera. Odak, iz knjiga. Islam s učenjaci, vraćo moja draga, nisu djelujte gocelepa. I mi kad budemo govorili, govorit ćemo govorom šta su sve Selef rekao. Šta je Selef rekao za one koji su iz knjiga uzmali znanje. Između ostalo, islamski učenjaci su pokudili. Selef je pokudio čovjeka koji uzima znanje kod učenjaka u samo jednom gradu ili jednoj pokraju. Pokudili su njegovu stanja. Morate zamisniti, on Pokudili su stanje čovjeka. Koji znači hodak učeni ljudi, ide, sjedi kod noga mjesec, kod noga petez dana, kod noga dan, opet se navrati i tako dalje. A u jednom gradinom pokrajini. Pokudili su njegovu stanje. Jer su govorili, smatali da moraju sad izaći dalje, obkužiti po par pokrajina, da bi znači sad znači. Tako Tako govori mama Ahmaja. Kad bi bil upitan, kaže šta, ako bi našao čovjeka, u natru u Bagdadu, od tojega mi će mogu sve do dobijenu. Nema potreba da ideš. Ne bi tuško, smatrao ispravljeno. Nego Na bi naređivo, onda se izlazi da se traži. On je tražio, vraćao znanje, izdešao iz Bagdada, od čudoru Jemena. Iz Bagdada do Jemena. Pješke. Da bi uzelo znanje od Amporazaka. Aplorazar, autor, Mosanefan. <coughs> I našao ga Hadžu na hađu. Krijeno je znači, putovo putovo, došao u Merko. na hađu ga dašao. Pa me je rakao, Jahib Ma'in koji je sanji putovo, evo našli smo ga kažem ovdje. Ne, ja potrebujem sada mi ćemo sanjiti ponovo dobro u Jemen, pa da se bačao. Ne, kaže, ja sam na nijetju u Jemen, da odem, pa kod njega uzem znanje, ide u Jemen i otiša u Jemen. I dole je bankrotira, ostoje bez para. Ali ovo se šta? O neophodnosti traženja znanja i izlaz u iz određene grade i pokrajine. Šta mislite onda kako je situacija kod sebe pa kako znači pokuđenost imaju za onoga koji nikako ne iziđe da traže znanje? Naprotim uzme ga sve interneta ili ga uzme samo iz njiga. E ovom će mi inša Allah govori ti bi drugi puta kulu kamlihana. Wa s-salamu f-ilu Allahi, nima كلما أبصرت أرضي تحت أقدام الغزاء أرعدت في السعر روحي واغتلى فيها نظار كلما كلما كلما كلما هذه الأرض مها